Întuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drămăritorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile curate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea pecioarei Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu folosirile cinstitelor, puteri cereșelor fără de trup, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan ale Sfinților, mariților și într-o tot lăudaților apostoli, a căror Sfântă Pomenire să vârșim, ale celor între Sfinți, părinților noștri, mardascăle lumii și rai. Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu, Cuvântătorul și Oangură de Aur, Atanasie cel Mare, Kiril Nicolae, al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni. Ale Sfinților, Măriților, Bunilor, biritor Mucenici, ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigorii de Capolitul, Nicodim cel Sfințit și Dimitrie cel Nou. Ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, și Achim și ale Sfântului era, Ghelasei de la Râmeț, a cărui Sfântă Pomenire o să astăzi, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm unemul milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși cine ne minuiește prea noi. Doamne, Doamne.